Capitolul 1. Dragostea nu e întotdeauna oarbă și, puține lucruri, te fac mai nefericit decât iubirea profundă pentru o persoană pe care o știi nevrednică de a fi iubită. Rezumat cu naivitatea caragialească a stilului telegrafic, romanul de față ne prezintă pasiunea oarbă a unui băiat bun pentru o femeie ticăloasă. Din motive pe care îndeopște refuzăm să le înțelegem, eroul romanului se întregostește ca un nebun de o femeie foarte oarecare și trece cu vederea defectele de care e mai mult sau mai puțin conștient, devenind astfel ridicol și tragic, atât pentru noi cât și pentru el însuși. De un asemenea pericol e amenințat adeseori și cercetătorul sau traducătorul unei lucrări literare, care rămâne multă vreme în contact cu ea, îi consacră toate gândurile și preocupările lui, urmărește în cele mai fine amănunte mecanismul creației originalului pentru a-l descrie sau pentru a-l reproduce în traducere și se străduiește din răzputeri să-și însușească procedeele lui Pigmalion pentru a dăltui și el o la fel de ispititoare. De aici până la a te îndrăgosti de ea e numai un pas care se face ușor. De altfel, în general, fascinația pe care o exercită obiectul studiat asupra cercetătorului e de natura a unilateral entuziasmul, a-i îngusta perspectiva, a-i deforma judecata. Deși de mai bine de un secol critica și istoria literară au fost așezate pe baze solide și au căpătat statutul de știință, aprecierea valorii unei opere de artă ca și a ansamblului creației unui artist rămâne o sarcină plină de riscuri. Paginile publicațiilor culturale reflectă disputa necurmată dintre recunoașterea valorii conferite de popularitate și acelei statornicite de istoriile literare, iar acestea din urmă, poate tocmai de aceea, evită de cele mai multe ori să discute producțiile care nu au suferit presiunea câtorva decenii. Se știe de obște că discul popularității unui creator în vremea lui sau mai târziu, nu coincide întotdeauna ca dimensiuni cu cel al aprecierii criticii contemporane sau al istoriografiei ulterioare. În această privință și literatura engleză furnizează destule exemple. Gerard Manley Hopkins, ignorat de contemporani și uitat de critici, i-a așezat azi de poeții moderni la temelia creației lor, iar cazul lui Shakespeare, care a rămas înmormântat în Anglia de la închiderea teatrelor de către puritani și până după resuscitarea lui de către preromanticii germani, ne mai consolează pentru faptul că unii scriitori englezi sunt mai populari și mai apreciați pe continent decât la ei acasă. Wilde e considerat un clasic englez mai degrabă de europeni decât de către conaționalii lui. Cronin e pomenit de englez mai mult pentru cartea sa de debut, Castelul Pălărierului. Charles Morgan este minimalizat de critica engleză care uită uneori că a scris și and Broke, Lawrence și Joyce și-au găsit adevărata recunoaștere în Anglia mai mult în ultima vreme. Și William Somerset Morgan este un asemenea caz. Milioane de europeni i-au citit cu răsuflarea între tăiată nenumărate romane și nuvele. La noi multe din cărțile lui Mogam au ocupat un loc de seamă printre popularele traduceri ale lui Jules Georgia, din preajma ultimului război. Și totuși istoriografia literară engleză îl primește cu rezervă în panteon. Romanelor sale li se pun etichete greșite, depreciative, novelele sale sunt trecute cu vederea, nu se subliniază îndeajuns valențele stilului său de o perfecțiune clasică, se evocă doar strălucirea epocii sale de glorie ca dramaturg. Mogam constata acest lucru cu îngăduința lui caracteristică. Nu mi-am făcut niciodată iluzii cu privire la poziția mea în literatură. Numai doi critici mai de seamă din patria mea și-au dat ostenea la să mă ia în serios. Și când tinerii inteligenți scriu eseuri despre proza contemporană, nici prin cap nu le trece să se ocupe și de mine. Dar eu nu mă supăr. Mi se pare chiar firesc. Fără a ne aventura într-o încercare prezumțioasă de a stabili exact locul pe care îl ocupă Mogam în literatura engleză și cu atât mai puțin de a-i acorda un rang în ierarhia ei, să căutăm totuși să găsim elementele cele mai evidente din care sunt alcătuite personalitatea și opera sa.